Det är inte ofta röglepodden har lite att prata om och så är det inte nu heller. I röglelandet sovs det aldrig. Vi har massor, massor, massor att prata om. Det kan vara den mest matiga röglepodden vi har gjort. Mattias Hjelm heter jag, Linus Alin, Daniel Roth, vad säger ni? Jag säger att den här veckan kommer jag att stanna till slutet. Hur, hur, hur, länge, hur länge vi än håller på. Idag, äh, idag har vi mycket roligt och intressant att snacka om. Vad ska vi braka loss med? Ja, det finns mycket i gottepåsen att välja bland. Linus, du får ta det. Vi kan väl börja med det allra färskaste va? Eh, en ny kontraktsförlängning. Som Rögle presenterar under onsdagen. Och det är ju Leon Bristet som har skrivit på för ytterligare en säsong. Vilket ju var ganska oväntat med tanke på att han har kontakt över nästa säsong. Men väljer att skriva ytterligare ett i det här skedet. En tydlig signal från Rögle såklart. Att man tror på honom och vill bygga på honom på längre sikt. Och jätteintressant att man väljer att göra det nu. Verkligen. En, en skräll. Jag tror det är absolut. Det hade man inte bekänt. Nej, och det, saken är med en sån förlängning också. Jag funderar på det efter jag hade pratat med Leon Bristet om den här förlängningen. Att frågan är om man har lyckats med det för ett par tre år sedan. Röglig som klubb, att man har en Han är väl 23. Va? Eh, har gjort en successstart i SHL under sin första säsong på den nivån. stutsat eh, ordentligt och en av Rögls bästa spelare hittills. Som redan sitter på ett tvåårskontrakt. Attraktiv på marknaden. Att han då väljer att förlänga med Rögle eh, nu och mätter till. Det, det hör inte till vanligheterna. Heller, det har inte gjort det i alla fall tidigare år. Nej, att det... Den kategorin... Som han tillhör just nu. Det är väl kategorin liksom Sebastian Venström, Patrick Selin. Även om det slutade med, på andra sätt med så Det var glöd spelare och alla tänkte för länge. Men de, så blev det inte. Men ja, jag är helt enig. Det är, ett, det är ett tydligt tecken på nya tider. Eller vad sa du, Ellen? Ja, det visar väl vad Chris Abbott, Cam Abbott och övriga i ledningen. Tänker och tycker om Leon Bristet, hur mycket de värdesätter honom att de ser till att knyta upp honom ytterligare ett år säkra upp honom för andra intressenter Ja, tydligare går det inte att bli? Nej, precis som jag skrev med Ted i igår också när han förlängde sitt kontrakt med fyra år att eh, det tyder också på att Leon Brister tror stenort på, på vad de håller på med här. Han ger ju ändå upp möjligheten att byta till ett uh, intressantare alternativ uh, inom, inom Sverige så att uh, han stänger ju dörrarna till andra klubbar vilket uh, han inte hade gjort om han kände att det här, uh, det här ser vingligt ut. Men det är ju nya tider nu och frågan är om det är så många lag snart som är så mycket intressantare än Rögle om det fortsätter som det gör nu för det är en, en klubb och när jag pratade med Ted Briten så just den här bilden av att Rögle ska inte vara en liten klubb. Rögle ska vara en stor klubb i Sverige. Attraktiv klubb kan man ju läsa in också då. Och det talar ju också sitt tydliga språk här tycker jag. Ja men jag ser någon slags eh, lite... Någon slags modernt eh, tänk, modernt ledarskap i detta. Men om man hade Leon Bristet på, på ett kontrakt av denna säsongen och över nästa. Och eh, klart att man trodde på honom men eh, alla har ju säkert insett att utvecklingen har gått snabbare en förväntat. Jag skrev i min senaste att jag tycker han är en, liksom en toppspelare i s Och det tycker bevisen är rull också. Då har man ju lite grann. Då står man inför två alternativ. Antingen kan man ju tänka, hej, hej, han, han fick vi billigt liksom. Utan att veta vad, vad Leon Leonbristet tjänar så, så kan, kan man ju ändå tänka sig att han presterar mer än vad han kanske har, har betalt för. Och alternativ två är att. Och visa att man har sett och är imponerad av resan och erbjuder ett nytt kontakt. För det är klart att, att Leon Bristet har fått en bättre lön och förbättrade villkor. Vilket han har spelat ihop till. Men det är ett sätt att visa uppskattning för, för en ung människa. Det är klart att, att Leon Bristets motivation minskar väl inte att prestera när man blir uppgraderad nej, jag, jag tänker här nu också att det handlar ju inte bara om, om spelare som har en annan attityd och ser annorlunda på den klubb man spelar. Även för folk utifrån som jag, som ju inte uppväckte det här området har ju också börjat få anamma ett nytt synsätt på klubben. Tänka att jaha, det kanske inte är den här eh, kusinen från landet klubben längre som jag kanske har, jag har inte tänkt just de orden, men ändå tittat lite på rögle Utifrån tidigare och inte sett det som ett allvarligt hot mot andra klubbor. Så det är ju en, det är en lär och peng och lär process för mig också att se på klubben på ett annat sätt. Jo, men det, det, skickar, det, det är precis den signalen den här typen av grejer att skicka. Det skickar ju signaler till alla spelare som är sådant bristet för länge han hade kontrakt eh, nästa år också. Liksom. Det är klart att folk höja på ögonbrynen och tänker vad är de håller på med där nere? Uh, någonting är det ju. Uh, så är det är klart att det är ännu en liksom, indikation och ännu ett kvitto på att uh, det är nya hockeytider i den här staden. Ja, alltså, men Britén såklart vilket statement, att skriva ett nytt fyraårskontrakt med honom. Uh, han är väl i sitt livsform nu, tycker jag i alla fall, utan att Sätt honom supermycket mycket när han var i HV så kan jag inte tänka mig att han når upp till de höjderna. Han har vatten här hösten i rödhet, tror jag ändå, när han spelar där. Och i då bara sitt i karriärens hittills bästa jag och välja att skriva ett nytt förårskontakt. Sen finns det alltså säkert liksom outclause- eller folklandet i det avtalet. Men isär i alla fall och stänga dörren till SL-konkurrenterna under så lång tid. Det är ju också någonting som. Andra i hockeysverige, andra klubbar och spelare reagerar på och tänker oj, där, där måste det vara något spännande på gång i den klubben. Det är lite, det är lite samma typ av uppskattningsvisande eh, när det gäller Britén. Men en kille som Leon Bristet skriver ju inga fyra år. Han är ju i början av sin karriär. Han drömmer om att komma till NHL. Och, och, för hans del är det ju kortare perspektiv. Ted har ju säkert inte, han har också säkert stora drömmar om han är 28 och har blivit, blivit pappa för, för människor i den i, som närmar sig liksom andra halvlek eller som är på andra halvveck av sin karriär som Mattias Sjögren så finns det ju andra världen, och där är det ofta det bästa sättet att visa värde ju att erbjuda ett långt kontrakt, en trygg lösning som är en bra lön och, och, och, och en trygghet över tid. Så det är klart att det är, det är skickligt gjort att landa både en förlängning med bristet och en lång förlängning med bristet. Jag tänker att alltså varje individ, individ, varje spelare gör ju sina val också. Och det går inte att frågasätta någon vad man väljer. att, Okej, okay, jag stannar i det laget eller jag flyttar dit eller så. Men när jag fick höra det här först om fyra årskontraktet och hade pratat med Ted innan om att... Eh, hur han såg på det för några veckor sedan så var det att han öppnade dörren för utlandet. Så när jag då hörde att han hade skrivit på för fyra år så var det så här, men nu kastar han alltså bort hela utlandsdrömmen, alltså varför då? Okej, okay, han har familj, men kan man inte... Va? Sådär, men sen när det ändå kommer fram att det finns en out då blir allting för mig utifrån sätt som inte är inne i deras familj lättare att förstå också, för att varför ska han byta klubb? Det finns ingen anledning, röglas som är på väg uppåt, uppåt, uppåt, långt kontrakt han har sin familj, han har sitt liv här nere men så finns den där dörren fortfarande kvar att skulle det komma ett intressant alternativ från utlandet och det passar oss i vår situation då funkar det då kan jag lämna och det är klart, då, är det, då blir valet givet någonstans hemifrån från mitt perspektiv. Jo men det är både Leon Bristet och t har gjort det och stängt dörren till sidledsflytta. Man har stängt dörren att flytta till och förstärka en konkurrent, Djurgården, Färgstad eller något liknande. Det är ju det som... Detta är liksom den praktiska konsekvensen. Och det är satt ju rögle i under väldigt många år. Där man fick liksom, man lärde upp och, och man, man utvecklade spelare och sen när de var tycket starka för att bära så fanns det oftast andra alternativ som lockade mer och så flyttade man flyttade man dit av det skälet och det, det är väl såklart ett, det är ett kvalitetskvitto på att spelarna när man sitter ner vet om att det finns intresse från andra klubbar men, men tänker att jag behöver inte röra mig för att det gräset är inte gröna där. Så att, äm, det, handlar ju, äm, det handlar om att det bygga att man har kommit någon vart med sin, sin verksamhet. Och det, det får man ju säga, att de har gjort har kommit väldigt långt på, på ett år. Och med de två förlängningarna så, ja, så signalerar man om att det kommer att vara ett bra lag nästa säsong också. Ja, man har ju lagt satt. Det är ju det är stommen. Man, man sätter här nu. nu som jag skrev i, i, i krönikan i går med tb att november och december är ju den här tiden när man förlänger med sina mest värdefulla pläser. Och händer liksom ingenting före årsskiftet så brukar du vara en indikation på att spelare är sugna på att um, spela ut sitt kontrakt och se vad vad transfermarknaden har att erbjuda. Nu man ju liksom plockar man ner sig själv från skyltfönstret. Och så att jag är inte är intresserad av det. Um... Mm. Vi kan ju återkomma till. Lagbygget lite senare och Prata om fler spelare För det är ju andra spelare som också har kontrakt Som går ut och som kanske kan vara aktuella Men innan vi Går vidare där så måste vi ju Snabbt in också på En annan nyhet idag GVM närmar sig Två spelare från röglöstrup här och nu Uttagna plus Två spelare med röglanknytning Som finns där borta Om man säger så Linus du får göra för detta. Mm. Eh, Nils Höglander och Lucas Elvenes eh, båda uttagna i eh, svenska truppen. Även då eh, Timothy Liljegren och eh, Rasmus Sandin, eh, före detta rörelspelare. Med. Intressant med Nils Höglander som eh, han är född, eh, han är 0-0 vilket innebär att han är ett år yngre än de allra flesta i den truppen. Och ändå lyckas eh, slå sig in. Och jag intervjuar honom om detta och han hade liksom inte räknat med att komma med eller knappt hoppas på det så när säsongen börjar. Men han har ju haft en imponerande resa hittills och fyller ju 18 då först en, runt jul. Um, och lyckas, Elvenäs står som uh, åkte i allra sista gallringen förra året får en ny chans nu. Och vi ska ju säga det också att uh, det är väl är det två forvar som ska bort va? Från den här bostotruppen innan den blir den slutgiltiga. Och vill jag minnas rätt så tas inte de besluten från en dag innan första matchen. Tror jag. Beroende mm. på skador och sånt ju som man kan eh, åka på. Men hur som helst. Eh, såklart eh, kul för alla de fyra. Det är ju att få spela att junior-VM. är ju någonting eh, de allra flesta spelare drömmer om. Eh, och att spela det i Vancouver också. Det här blir något alldeles extra. Vic Vancouver och Victoria går alltså JVM i eh, det här året eller de här åren eller ja det går ju över årsskiftet mm. Men också intressant för att då Elvenäs och Höglander sticker över och eh, eh, spelar det här eh, mästerskapsturneringen innebär ju att det blir två förvalt som försvinner att det x antal matcher för Röglas del, det är lite beroende på hur långt Sverige går i turneringen också och det är två farvar som båda har spelat powerplay i sista tiden. Båda har haft en startplats. Eh, och har viktiga roller i laget. Och Rögle har vi diskuterat många gånger här på den. Är just nu väldigt känsliga för skador och avstängningar. De får man tillbaka Viding på lördag mot Skellefteå. Men eh, det skapar luckor och de måste fyllas. Är det ett enormt avbruk? Framförallt så som... De har sett ut på slutet framförallt kom och Kommer att lämna ett jättetomrum efter sig. Jag är lite nyfiken på när han ganska sent, eh, C.L.C. som ska på kontraktet med Rögle, kom från AIK. Fanns han överhuvudtaget i, i förbundskaptenens eh, plan för det här JVM-et? Eh, vet inte tveksamt, det är ju en rakethöst eh, verkligen han har. Sig, vi hade Thomas Monten, förbundskaptenen bredvid oss på pressläktaren i lördags var det väl mot HV mm. Så att snegla på honom och högglander på, på studsiga ben tog sig från eget mål till att skapa en målchans helt på egen hand med sin jävla driv och kraft han han låg i anteckning mm. han är nog en av många som har blivit väldigt imponerade av hans utveckling den här hösten Ja, verkligen. Och med den spelare som Nils Oglander också. Det som imponerar mig mest tycker jag är. Det är ju egentligen hans. Han skapat mycket chanser och, och varit involverad mycket. Men jag tycker att. Som sagt, killen fyller 18 om ett par veckor. Alltså den styrkan han har visat upp i närkampsspelet med offensiva tacklingar. Att han kan täcka pucken mot de här stora, starka backarna i de allra flesta situationer. Och arbetskapaciteten. Det har imponerat allra mest. Någonstans att han är så otroligt mogen i sitt spel för att vara så ung. Jag håller håll med. Vi har snackat om det i många matcher. Jag älskar att de har spelarna som dundrar ut i sin, i sin närkamp. Vinner pucken i, i duellspelet. Liksom. Han, han har ju gått argomt, otroligt långt på väldigt kort tid där. Och de är otroligt starka i, i, i kroppen och det känns som att han, han flyger ut Och varje ju duell med pucken Det är ju Jämför det med de första matcherna När han efter en stark försäsong Gick ner och hälsade på i Källaren ett tag Så har han kommit upp På vinden nu. Snyggt <laughs> Snyggt där ja, men Det är ju bara att hoppas att, att de här får Spela nu då, och inte bli, att det inte blir någon av dem Som blir bortgallrad utan får, får uppleva det här som ett minne för livet. Och, och dessutom spela den fantastiska turneringen. Och, och försöka vara med och slå som ett guld där. Mm. Men, men Tufft för, tufft för Rögle, Jag tappar dem under fem match. och sen kommer de hem och då brukar man ha lite JVM Blues ett tag. Och gå ner och äh, hälsa på källan igen. Äh, så att... Äh, det är ett stort avbrott. Jag gick in i säsongen med 15 förvars. Men det har tunnats ut längs vägen. Och än så länge inga, ingen stridström av nyförvarv som har kommit in. Nej, eh, någonstans så. Eh, vi har stått här och malt om potentiella nyförvarv. Vad kan det vara nu i fyra senaste avsnitten i alla fall? Alltså, jag har faktiskt inte satt upp det. Jag är ju ingen punkt som heter nyförvärv idag. Nej, jag tillverkar den nu. För eh, min magkänsla och sagt ett tag att det, de här ryktena som man som brukar florera kring Rögle har inte funnits de sista veckorna. Men någonstans så tror jag att när vi står och spelar in en ny podd om en vecka här så kommer vi att ha nyförvärv att och prata om. När dammen vi har pratat om det står många sportchef runt, måste <skratt> vara helt tållagd den kan bara ligga... Döda guldfriska på botten. <laughs> men jag pratade med, med bort efter matchen i nu bara. blev ju vi vilse i dagarna. Jo, men det måste ha varit lördags. Lille, ja. Eh, Lilo. Mm. Eh, där han, han sa att eh, från sidan ser det kanske ut som att Chris liksom sitter med armarna i kors. Men eh, jag kan inte fasen vad han, vad han jobbar stenhårt för att, eh, för att lösa detta. För att... Eh, för att förstärka den här truppen och det visste ingen inte som inga Nej, är det verkligen roligt som det? har trott att han sitter med armarna i kors. Ja, det var roligt idag att spela paddel för jag timme. Jag intervjuar honom om Leon Bristets kontraktsförlängning idag och då frågar jag, liksom, jag vad ligger bakom beslutet att förlänga med ett år till. Och där hade jag ett papper med fem full och Chris bott svara på frågan nummer ett och svepte med alla de fullfrågorna jag hade i samma svar. som han pratade väl i två och en halv, tre minuter och sen tittade jag på mitt papper och sa, fan du, du på allt redan. Oh, I need to be efficient these days, sa han bara, så tackar vi. No, no further questions. <laughs> Nej, precis. Så där, där är nog att göra. Ja, intressant. Korrespondent har inget block att vifta med. Jo. Ah, för, för det är ja, tunga nyheter. Men det kommer ju också en väldigt tung match. Torsdag kväll. Derby. Mm. Andra derbyt för säsongen. Det första vann Malmö. Mm, vad var det vi notera? Har ja, vi satt ut i vilda innan? Att de har du sålt över TT som lättare, eller? Eh, ja. Något sånt. Eh, så, så återgav, tycker jag, Rögels hemsida. Jag har inga egna uppgifter på detta. Men, ja, men det florerar att det blir över 10 000 i alla fall i Malmö Arena. Förvånar mig ändå lite med tanke på att det har inte varit i närheten av, av fullsatt innan. Och, men ja, ska bli intressant att se. Mm. Jag var ute på träningen och kikade på hur Rögle kan tänka ställa upp i det här derbyt. Målvaktsfrågan, där berättar jag ju Rögle aldrig vem Nej. som står och det är omöjligt att se också på en träning om ingen kliver av skadad. Men ville Kolponen och Justin Pogge var på plats i alla fall. Och backparen var Alan Bibic och Jakob Bundesson. Och sen Cody Curran och Daniel Bartov och Sam Jonsson och Jesper Williamson. Så eh, man kör vidare på, på samma backpar. Eh, kedjorna då, Bristet, Preten, Sar. Eh, helt väntat intakt. Eh, och sen Erik Andersson, Simon Ryfors och Kristoffer Bengtsson. Olle Lis, Mattias Högren och eh, Linus Sandin. Och sen alternera Kevin Wenström och Lucas Elvinäs tillsammans med Taylor Mattsson och Nils Höglander. Ja, hängde ni med? Jag försökte hänga med. Där. Jag hänger med. Jag eh, förstår lite hur de tänker. Skillnaden mot matchen senast. Ma man lyfter sin Linus Sandin. Istället in... för Bengtsson. Exakt, ihop med Mattias Sjögan och Lisa. Jag, jag förstår lite hur de tänker. Det känns som att både Lisse och Bengtsson har... har i en, i en förbarnsuppställning med väldigt många formstarka spelare så kämpar de rätt så mycket med sig själv och det gör Sjögren också. Eh, Sandin är väldigt företagsam som får mycket att hända. Det kan vara ett sätt att, eh, att liksom snabba på eh, Sjögrens eh, väg till liksom där han vill vara. Samtidigt passar Bengtsson med sitt, eh, sin liksom, starka skrivskång passar, passar rätt så bra i en kanske lite mer eh, ni odlad checking line Eller en, en, en grovjobbarkedja Så att, um, Ganska logiska förändringar uh, Ändå tycker jag Vilka sa du där alternerade? Eh, Kevin Wenstrum och Lucas Elvenäs Men de spelar inte fem mot fem Särskilt länge så jag vill inte dra Några superväxlar Och vilka var de andra två där? Eh, Telomätsson och Nils Höglander Matsson, Höglander och ja, Lukas ska vi spela? Det är ju sannolikt att han spelar och det är, hade ju varit logiskt också med tanke på vad de ställt upp tidigare och då att Kevin Wensström blir extra förhållande eh, mot Malmö. Lukas pratade själv i din text om att han inte känner sig på sista tiden och, och det har ju väl alla kunnat se men det vore ändå mycket märkligt att peta honom inför för derby. Han precis blivit uttagen till JVM så det är väl um, mm. har ju mycket svårt att se. Han är ju fortfarande en, en viktig kugge en bricka om de ska få fart på sitt... Um, på sitt powerplay mm. ja, Jag har också svårt att säga att han lämnar sig utanför Det är också en spelare som De här två matcherna som är kvar Innan JVM-samlingen för honom Är ju viktigare för att spela sig själv i form lite Och, och få upp självförtroendet Efter en lite mindre svacka sista ja, Det blir det två matcherna, två, tre matcherna um, Sådär jag tror också Lucas Elman spela. Han har mm. spelat match mot Malmö som han var fem år sedan Han har väl tugat upp den knoppen på, på benen i så fall <laughs> Linus, jag vet att du har en otroligt matig, sprängfylld dag. Så eh, ta det inte som någon kritik om du inte har koll på det här. ska alla sin kollega längre. <laughs> jag är bara nyfiken. Okej, vi vet att Craig Shearer är borta ett tag till. Mm. För du ropade inte upp hans namn och det vet vi sedan tidigare. Men har vi pratat om. Har du någon ny information där om nästa steg där, eller såg du någonting, eller... Eller om Jonas Annelöv som... Eller Jonas Annelöv, precis. När man sa att borta tio dagar är ju faktiskt imorgon... Ähm... Ja, men Jonas Annelöv har väl sagt nu att de hoppas att han ska vara tillbaka före jul. Okej, det är nog en uppdaterad mm. prognos. Eh, nu kan inte jag, nu blir jag osäker. Men det är min uppfattning. att ja. eh, Det är det som gäller manlöp. Men ingen av dem två var på is? Nej. Så... Eh, ben Jouds eh, bytte jag några ord med i katakommerna. Eh, efter träningen han var i gymmet. Eh, så han är på plats och så. Men eh, om jag fattade rätt så... Eh, Rögl har två matcher kvar här nu. Malmö och Skellefteå. Och eh, är man inte på is eh, en träning som denna så går man ju inte rätt in om inte någon, det blir någon slags jättekris att två backar går sönder inför Skellefteå-matchen. Han spelar ju inte imorgon. Det Nej, inte imorgon Malmö, men jag tror inte heller mot Skellefteå på lördare, utan de väljer att ge det, det här veckan så han får uppehållet på sig och komma i form. Och där också efter den här lilla ledigheten, Rögle säkert kommer ha, kunnat träna konsekvent. Med det här, tätt, alltså de här täta matcherna Rögle har haft i späckade schemat, då blir ju träningarna när man tränar Lite kortare och vissa dagar Håller man upp helt Ja, ni vet hur det funkar Och då får några dagar i rad Och träna längre pass med mer skridskåkning Det är säkert det han behöver också För att komma i fysisk form Han har inte med sig något mer från arenan Jag tycker han verkligen inte har gjort någonting idag. Nej, har väldigt lågt jag har druckit kaffe. Jag druckit kaffe. Men uh, det ska vi säga också. Du nämnde det Daniel att uh, Widing är tillbaka mot Scheleftio och han avtjänar sin sista match av sitt straff mot Malmö. Mm. I övrigt har vi gått igenom de spelarna nu vad som är borta. Mm. Ja. Uh, Men då kanske man har någonting att bjuda oss och lyssna på. Ja, det, kanske? kanske. Har du det, eller? Nu är jag så musisk alldeles, nu får påminna mig om vad det är jag ska prata om Samuel Jonsson Ja just det, jag har pratat med Samuel Jonsson Ur Engelholmaren eh, Som ju eh, har eh, Känslorna eh, Att spela ett från Med modersmjölken eh, Rivaliteten Rögle Malmö Och eh, jag frågade honom eh, om hans förväntningar Inför den här matchen Då lyssnar vi på honom tycker jag Det gör vi Nej, men eh, det kommer att bli en bra match. Eh, det är lätt att tagga till till ett derby. Jag menar, om man är uppvuxen eh, från Engelholm så är man uppvuxen med att det kommer alltid finnas lite extra hat i en sån match. Och att det, det är extra roligt att tagga till till en sån match. Och jag har hört att det kommer bli mycket folk också. Eh, både från Malmö. När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare.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 men drick måttfullt och kom ihåg att alkohol skadar din hälsa. Bronlagers Lagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Från också och från vår sida så att det kom bli en riktigt rolig match. I vilken form tycker du rör in inför det här darbetet? Vi har varit i en riktigt bra form under hela november tycker jag. Vi hade en dålig match mot Timon men sen så... Tycker jag ändå att vi har spelat bra både mot HV och Luleå hemma. Men vi har inte gjort mål på våra chanser. Det, det behöver man göra för att vinna sådana matcher. Och för egen del, då får fått spela jättemycket senaste tiden. Hur har det känts där ute? Det har känts bra. Man kommer in i ett, en matchform när man får spela mycket. Och att det, det funkar bra och det är roligt att ta det ansvaret. Att få spela bland de mesta i laget. Och, och jag trivs i den här rullan. Och det där var Persas pågång. Sa ja. jag rätt nu? Persas pågång, ja. Persas påg. Ja, det är Du är jättebra på mycket, men kanske inte på skånska. Vad var du för fel, Persas pågång? Ja, det är Det är betoningen. Jag... Säg det, så. Vem, vem var det? Vem var det vi hörde? Det var Samuel Jonsson. Nej, men. Vad? Persas Ja, det var, det var han. Persas pågång. Ja, han hörde vi. Just det. Ja, eh, så tyckte han och så tänkte han. Samuel Jonsson, som ju... Vi har pratat om andra som har haft raketuppstarter eh, på den här säsongen. Samuel Jonsson ska ju räknas in i en spelare som verkligen... i kategorin som verkligen haft en, en eh, grymt bra start på säsongen. Nu står Daniel här och gör några jättekonstiga gester. Så man börjar undra, vad säger jag för fel nu? Jag spanar. Jaha. Okej, okay. Ja. Ska du eller jag spana? Du. Jag ska spana. Det är före min tid. Jag håller in dig på en spaning. Jag, jag känner. så lite. Har vi pratat om våra förväntningar inför derbit? Rätt. Nej, bra. Bra. Det, det kändes som att vi gick förbi det här derbit. Vi pratade lite om publik och annat. <laughs> men, och, <laughs> ja, det var allt. Förväntningar på matchen. Ja, vad måste, bra Linus. Vad måste Rögle göra för att eh, komma från Malmö med, med ett bra resultat och tre poäng? Mycket bra. Jag förväntar mig. Jag hoppas det blir en, en lite mer derbyaktig match än den vi såg i Engelholm i, i början av säsongen. Den kommer inte riktigt upp till de nivåerna jag förväntar mig i Malmö. Cruise ifrån och, och vandra. Inbilda var trögligt ett lite mer färdigt lag idag. Det var långt tidigare i processen. Det ska bli mycket intressant att se dem drabbas samman. Den matchen Rögle-Malmö slutade i 1-2 Jag vet inte hur mycket ni kommer ihåg från den matchen Ted Bretén gjorde målet för Rögle Men så var det ju Oskar Alsenfeldt Som gjorde ganska många räddningar i den matchen Han gick tillbaka och läste vad, vad vi skrev Så att Rögle var ju inte helt borträknat i den matchen på något sätt Nej absolut inte Men det, var, det kändes som att Malmö försvarar hem den det var kanske Rögle som inte var uppe på På höjden liksom Malmö gjorde som de har gjort i många matcher De har tuffat hem många matcher med en stark organisation Bra målvakter Man ska komma ihåg att Rögle hade fyra Raka förluster inför den Det blev den femte raka förlusten och Efter matchen kunde man summera att Rögle hade Ett mål i snitt per match Man gjorde ett mål i den också Fem mål på fem matcher så det är helt rätt Man var inte alls där vad gäller Målskyttet framförallt men det är lite två ganska lika lag, två lag som har haft problem på backsidan hela säsongen. Malmö har lappat, laget och lånat, men ändå lyckats prestera. Så att det finns, finns vissa likheter, men jag har förväntningar på att det är lite mer batalj av det. Mm, det ska också bli intressant att se om förutsättningarna spelar in. Malmö spelar väl Champions Hockey League under tisdagen va? Nere ner i München, viktig match i, i den turneringen. Short och flyg landade ja, lite efter midnatt, hade någon slags uh, halv träning idag. Mm. Så lite andra förutsättningar. Rö Rögle. Ja, Rögle var ju lediga i söndag, spela curling i måndag och sen två träningspass tisdag och onsdag. Um, uh, liksom en uppladdning med, med sömn, kost och förutsättningar och allt sånt. Så, intressant om Rögle kan trycka på gasen från, från början och man kan uh, överraska Malmö lite med men tempohöjning från start, då, om man nu kan tempohöja något från start. Ja, men jag är nyfiken på att gissa att båda lagen har samma tanke, att man vill gå ut och ta befälet till matchen. Om man vill pryla motståndarnas på pappret kanske rätt så svaga backsida, sätta ordentlig press på backarna och se vad som händer. Jag ska bli kul att vilket av lagen som har liksom kraften att göra det. Mm. Det är ju ett läge också för Rögle att äta i kapp det sista till RK-rivalen vad gäller poäng. Det är ju tre poäng som skiljer dem åt. Nu mm. tar Hjelm fram ett papper som är alltså ett, stort som en målbund. Alltså det är ett gigantiskt papper, men <laughs> han skriver till Bläck. <laughs> <laughs> ja, nu får du kamera det är A3, det är inte ja, så det stort. Det är ett enormt papper. <laughs> ett enormt stort A3-papper. Vi, vi ses som kvart. <laughs> <laughs> ja, jag tycker att... Det, det, det jag ska gå in på nu, är vi färdiga förresten? Med, ja, med nu, är det nu är det spaning. Nu är ja, det spaning, kör nu. Det blir ett stickspår, jag har också hittat om det här i en tweet, att det, det kommer en spaning. Va? Det blir ett stickspår, men ändå inte fullt ut. Vi, om vi stannar till vid Rögle och Malmö, så är det så att de har ju... Jag har ett annat papper bredvid mig också. Jag måste ta fram det. Rögle har spelat eh, sadden eller straffar vid fyra tillfällen. Malmö har gjort det vid sju tillfällen. Malmö har vunnit sex av dem. Rögle har vunnit noll av dem. Ni börjar fatta vart jag är på väg va? Jag vill snacka lite sadden, straffar. Alltså den här extra poängen som man ju kan tänka att... Ah, är det så mycket att ha att göra med? Är det så viktigt? En poäng hit eller dit? Men enligt min tabell som jag har räknat ut så är det ganska intressant alltså. Jag har kollat på alla matcher. Och så har jag kollat vad det skulle ha blivit för resultat om det här så slumpmålet hade tippat över åt andra hållet. Motsatt resultat. Är ni med? Mm. Alltså om för... Rögle har förlorat i Sadden Eller på straffar Om man istället hade vunnit Gjort det där målet, avgörande målet mm. Mm. Och så har jag gjort det för alla lag okay. Du har vänt på alla resultat Ja, det... precis ah, okay. mm. Så omvänt, um, omvänd utgång I Sadden eller straffar Vem hade då lett serien idag? Mm. Du vet det här Daniel, för jag hintade dig men ah, du ska Jag få... tänkte du skulle säga Kan du inte gissa? <skratt> Linus ska få gissa, vilka hade lett SOL idag om det här har varit motvända resultat på extra poängen. Ja, du. Är... Jag tycker det är rätt lätt. Ja. <laughs> <laughs> uh, yeah. um... Du kan inte. det. Vad säger någon? Följ den äh, Nej, fall. det är ganska sjukt faktiskt. Brynes hade lett, lett serien. Brynes. Brynes, på 41 poäng. För Brynes har spelat. Har tappat 7 poäng av sju möjliga. Okej, och Malmö måste ha dalat. För Malmö de har ju hade dalat ner till tionde plats. Och legat på 32 poäng istället för 37 poäng. Och Röglebandyklubb hade... Man hade inte gått upp så mycket placeringsmässigt. Upp till en sjunde plats. Alltså en plats bättre och ligga på 38 poäng. Men man skulle bara vara tre poäng från att leda serien. Nu är det, nu är det åtta poäng upp till Luleå. Så Brynäs etta, LOC 2 Luleå 3 tillsammans med Färjestad och Djurgården... Växjö, Rögle på 38, Frölunda 8, Skellefteå och 9, Malmö 10, då, HV 11, Timro 12, Örebro 13, Mora på 14 plats, 18, 18 poäng. Så att den här, den här extra poängen är ganska dyrbar faktiskt. Och spela roll i slutändan, för är, vi, ska ju, vi ska ju få först de sex första lagen och de som ska spela sig in i slutspelet och man ska ha hemmaplans fördel. Så att ha de här skillsen som man pratar om, att avgöra matcherna, är viktiga skulle jag vilja säga. Och det vet väl alla om, men kanske viktigare än jag trodde. Superintressant. Mm min känsla, eller Du nämnde ju för mig innan så jag gick och funderade lite på vad det kan bero på. Min, min enda liksom, hobbyanalys eh, landar någonstans där jag brukar landa när man pratar om hur kan det vara så att vissa lag, liksom man vinner fyra raka mot Örebro och så förlorar man fyra raka mot Färjestad. Eh, det handlar om straffar så kan det ju bero på att man har skickliga spelare som Malmö har, Komarek som har gjort mycket mål på straffar. Så man har en jätteduktig målvakt men jag tror om det börjar... Stutsa dit och det början av säsongen att man, man vinner en sadel, man vinner en straffläggning. Så tror det känns ju verkligen så av de säsonger man har följt ögonblicket att en trend sätts. Och börjar man liksom torska förlängningar så, så är det inte känns det inte helt sällan som, som den trenden fortsätter att man fortsätter att lämna isen efter. Nej, och Det handlar Nej, om tost. att bryta det där mönstret. Mm. De stora förlorarna här är ju Brynäs och Rögle till viss del HV också. Eh, och man kan se det som förlorare för man spelar ju ändå om det, men uppenbarligen så... Ja, ja men Adderup alltså, alltså, och summera nu. Det ju detta bara efter eh, 23-24 matcher eh, mm. Ta det efter en hel säsong. Jag tycker också det är superintressant fakta. Och man tänker ofta också ja, nu, nu ska det delas ut en bonuspoäng, men alltså det, det förlorande laget har ändå fått med sig någonting från matchen och sådär. Men det blir ju, det kan ju vara skillnaden såklart på play-in-plats eller plats i Ingemans land hur man agerar i de här straffläggningarna. Ja, för all del är man lite längre ner i tabellen kan det ju handla om att eh, tvingas kvala liksom, alltså... Man kanske riskerar att åka ut. Alltså, det är lätt att bara titta på poäng. Och så där, men det handlar ju om ofantliga pengar också. Det handlar om människor som kanske blir bra med jobb. Nu kan man ju dra det här hur långt som helst. Men den här poängen, extra poängen, den ska man inte försumma. Bara gå ut och nej, Vi spelar av det är inte hela världen om vi förlorar det här. De, det är viktigt alltså på alla plan. Så känns det ibland också, åtminstone när, när det handlar om sadden, att. Um att Det kan handla en hel del om tro och tvivel också att en del lag som hänger mot repen och får med sig en pinne kanske i Skandinavium inte helt sällan att det är avgjort 17 sekunder in i förlängningen sen att man tror liksom riktigt till att få med sig en pinne så ska man ladda om och spela Blixtrande 3 mot tre hockey också det är ganska det skulle vara så, intressant att se en, en statistisk uttryck på hur många, hur många förlängningar där målet kommer inom 30 sekunder, det känns ofta som att det är ofta som det händer också en superviktig del speciellt i förlängning och straffar är ju coachningen, mm. vilka är heta vilka spelare i förlängningen eh, som är fräscha i benen eh, som har gjort bra matcher som har mycket självförtryckning just med den här Tron då? Vem har tron på att vi mm. kan ta den här poängen som sitter i båset? Och med straffarna såklart. Tar man in då en kall spelare som har gjort en sämre match och som man säger har hängt med huvudet då, liksom i tredje perioden kanske. Även om det har varit förutbestämt att du tar första straffen om du bara straffar ikväll. Ska man då byta den spelaren? Det ska man kanske. Alltså ni fattar, där är det den här fingertoppskänslan... Är extra viktig. Ja, kanske även på att göra, göra riktigt sådär annorlunda drag. Har man ett målvaktspar som är bra, två målvakter med olika kunskaper, kanske finns det någon som är extra bra på straffar. Visst, kanske kall, men kan vara läge att slänga in en målvakt på straffläggning för att säkra en du chans till poängen. Mm. Jag kan också ifrågasätta när man ser sånt här, är det ett bra system? Spela den spelformen i sadden som man gör Avgör på straffar. Alltså den känns ju verkligen mer som ett, ett spel som egentligen inte existerar i hocken Och går ner och spelar 3 mot tre. Det, jag, jag är inte så säker längre på att jag är bekväm med det. Jag tycker det, det är för mycket som står på spel för att byta sport nästan. Ah, ja, det, det ställer många frågor alltså det här för mig. Men du har gett många svar denna vecka igen. Du ska ha poddens eh, guld... Eh... Vad säger man? Har jag gett många svar? Ja, men med din uträkning här, ge det egna arbetet. Då. Du ska ha en guldkrona. Värt att tänka på. Värt att lägga mer fokus på sadden och straffar för alla coacher och spelare. och mm, så. Nu hyttar du rot med en lapp som är, <laughs> som är sjukt liten, <laughs> som, inte, som inte syns. Som är komiskt mycket mindre. Exakt. Att du i får tag på en fattplats med en bokstav på den där. Den kanske är 2 gånger 2 mm. Jag ska hålla min, min spaning till 24 sekunder. Jag startar nu. Det är kanske bra att där för förrörlig istället kommer på bortaplan. De senaste bortamatcherna, om man börjar bakifrån, har man besegrat Mora 3-1, Djurgården borta, alltså Djurgården 2-1, Örebro 4-1, Linköping 3-2. Sen stack man emellan med... Man slog pannan i marken och uppe i Timre och 4-2. Sen slog, vann man i Göteborg mot Frölunda 2-1. Så man har tunga skallp och borta. Frölunda, Linköping, jurgon eh, Djurgården, Mora. Det är nog ingen... Frölunda. Ja, du sa det. Ja, ja, precis. Mm. Så det är, jag tror inte det är någon nackdel för att ställer att matchen har i mån. Det kan vara så i det liksom, skedet de befinner sig i att det är lite... Lite sköna att spela borta kanske. Mm. Också intressant. Mm. Jag har inga spaningar här veckan. Nej men Rögle har ju blivit ett helt annat lag på borta is än vad det var inledningsvis och kanske tidigare säsonger också. Så det har ju skett en dramatisk förändring där. Vi har, jag har en kort spaning till som leder oss över så småningom till eh, att snacka mer om lagbygget igen. Vi är på farliga tidsmässiga höjdånden. Ja men det är en otroligt späckad podd också så att, eh... jag ska försöka. Daniel Viding var inne på. Nu är det här ganska tillspetsat att det får jag lov att säga. Men om jag har räknat rätt så Viding eh, kom ju in i ett läge när Rögle hade förlorat en massa. Sen har ju han varit med i hela den här vinstmaskinen. Och så försvann han och så börjar de förlora igen. Så Daniel Viding verkar ju nästa vara garanten för seger. Alltså av, av 30 Ton förluster totalt. Jag räknar med övertidsförluster och straffar om det skulle vara någon sån då. Så har ju bara Viding varit med i fyra av dem. Mycket intressant. Så Viding ska vara med. Då, då vinner Rögle. Antingen är han sinnessjukt bra eller också har han en eh, enorm tajming. Ja. <laughs> <laughs> det, det kan ju vara både och. Ja, kan det, det är vara. ju <laughs> inget som motsäger i sammanhanget. Nej. Alltså, Nej. Sinnessjukt bra. <laughs> ja men, men alltså Det jag menar med att det är tillspetsat Det finns ju så många andra för förklaringar också Alltså de här senaste matcherna Det flera tunga skador och så vidare Men jag tyckte ändå det var värt att lyfta fram mm. det För att det ställer mig till en annan fråga Daniel Viding Är det någon spelare som borde Man titta på för, för flera den här säsongen Radioövergång <laughs> Ja, det är ju nästan radiosnack Ja, men vi är ju på det temat, lagbygge 19-20. Vem skriver på nästa kontrakt? Jag tror Widing är rätt långt ner på den listan, men eh, vem tror du, Linus? Jag tror eh, att eh, Röglar har skrivit kontrakt med den första spelaren i den här första kedjan. Denna, Ted Briteen. Den andra. Leon, Leon Briste. Briste. Och Jag tror att den tredje spelaren blir nästa man och, och skriver på ett nytt avtal, Daniel Saar. Jag har intervjuat honom, den finns att läsa på hdm.se, den intervjun. sen om tid, inför arbete då, och där berättar han att hans agent har en dialog med Röglö och han är fortsatt väldigt positivt till att skriva på och stanna i klubben. Jag gissar att efter att ha lyssnat till honom, vad han sa och hur ärligt... liksom. Sugarna verkar på på att stanna så gissar jag att det är någonting som röylen får i lås under utbollet när de har lugnat ner sig lite. Det är ju lite som med de här förlängningarna och så när de stora liksom stenarna börjar rulla så är det mycket lättare att få nästa och följa efter när de stora liksom så men jag avvaktar till säsongens slut då då blir alla, det ju ringer på vattnet när, när liksom ted och bristet jag har nörren och, är och liksom, vi är redo. Vi är, vi är med. Liksom. Ja, då, då blir det mycket tuffare att och själv säga att nej, men jag väntar nu in och ser om det händer något någon annanstans. Ja, intressant att du tar upp det. För sa själv säger det också i intervjun och frågar, liksom hur spelar det in och överhuvudtaget att Briten har valt att, och det var innan då det kom ut det här med Leon Bristad att han också har skrivit på men frågar om Briten har spelat in för dig, väger du in det i ditt beslut om du stannar eller inte i Rögle. Och då sa man, ja det är klart det påverkar. Alltså vi har spelat samma kedja. men som av seriens bästa centrar. Säger mycket om vilket lagbygge vi kan få i, i framtiden. Så dominoeffekt. Och en tanke som föddes här nu är att Rögle har ganska många för oss på kontrakt till nästa säsong. Och det är klart att det fortfarande är spelarnas marknad. Men när Rögle på det här viset förlänga kontrakten med de stora så kan ju också klubben utan att säga någonting sätta press på ett annat sätt. Alltså vi vill vi vill bygga vårt vi vill börja skissa på vårt lag nästa år vill du vara med eller inte? Och det är klart att man det är mycket lättare att säga jag väntar till våren när det är elva lediga platser men är det liksom där det blir tre, fyra om man ser att alla de stora namnen förlängt är ju kanske mycket svårare att, att be om någon man har hans betänkt tid. Ja, det frigör tid för Chris Abbott och hans kollegor också. Om man ska ut och jaga spetsen efter säsongen eh, så kan man ju lägga... alltså Om man då har två, tre platser öppna på förvärldssidan, resten har förlängt. Då kan man ju lägga otroligt mycket mer tid på att jaga den här spetsen och gå all in på ett par, tre spelare som man verkligen vill ha än att jobba på... Eh, massa olika spår eh, samtidigt, om du har tio platser som ska fyllas eller om du har tre. det är ju en, alltså en gigantisk skillnad från sportchef ju. så det är också en fördel genom att göra de här grejerna ny och då att, som du säger, sätta press på de spelarna man vill behålla eh, samtidigt Och sen, en, en annan teori är ju att, att eh, nej, varför skulle han egentligen titta någon annanstans, men han har ju haft några kämpiga år bakom sig en som Daniel sa man kan ju se på spelare ganska tydligt på ett kroppsspråk hur, hur det är med dem. Och men tittar man på Sarr nu så är han ju på väg någonstans. Han är ju på väg åt rätt håll. Han börjar ju se ut som den uh, han gjorde för några, några år sedan. Uh, så att, uh, det blir ganska logiskt också att, uh, att han är på ett bra ställe och vill fortsätta liksom, bygga på den resan. Men om det kommer in någon annan klubb från utlandet igen då? Och rycker i honom. Är han inte sugen på en ny sväng? Svårt att säga. Alltså ny sväng till jag är ju tveksam till om han är sugen på. Eh, faktiskt. Men eh, det skulle vara i så fall om han får något, om han går jättebra här nu efter jul och gör någon slags succé eh, vår förröglat i klubbar i Schweiz eller KL eh, som bör rycka igenom. Då blir det ju en annan grej. Men Ja, Nordamerika tror jag gissar jag nu bara att han känner sig lite färdig med. För tillfället i alla fall. Ja, det är väl svårt. Alltså man vet inte riktigt i vilken fas uh, han är. Han är kanske till och med lite mittemellan uh, en kille som, som bristet och uh, briten som kanske står och lutar åt, uh, lite på båda, på be, båda benen. Liksom. Han är inte, uh, vad skiljer det ålder på briten och så jag vet att 90 90, va? Sari är 94. Just det. Ja, då höll ju teorin i alla fall. Mm. Men äh, <laughs> <laughs> ja. han kanske är mitten mellan. Det är kanske är därför det går så att ha trapp, tror du. Mm. Och det finns ju fler. Man kan dra lite längre också om vi vill. Och det vill vi gärna i den här podden. <laughs> <Ja>. <laughs> För det finns ju en kategori spelare som då har utvecklas eh, liksom i Rögle haft Rögle som och klubb och slått igenom och, och då tagit nya steg ut i hockey-sverige, hockeyvärlden för sen sedan återvända till BCN är ett exempel Daniel Sari ett annat eh, Mattias Rögle ändå och sen eh, finns det två spelare till Erik Martinsson tre egentligen Erik Martinsson Dennis Eberberg Niklas Hansson som alla känner varandra eh, och är väl med varandra och apropå den dominoeffekten vi snackar om lite att då för förlänger. Det liksom ökar chanserna att få hem Evoberg till exempel. Och om Evoberg skriver på så ökar det chanserna ganska mycket skulle jag påstå att få, få kunna värva Erik Martinsson som båda då hamnar i Schweiz men till nästa säsong. Så man kan då ha fler följder av då att ha det här arbetet gjort tidigt när de har, den här typen av spelare. För de här är så pass bra kompisar också att de gärna, gärna, gärna spelar i samma lag. Ja, ja, vi kan... vet inte exakt hur bra kompisar de är, men de har ju spelat i, i samma gäng innan och är bekanta med varandra. Så det, är ju bara, det kan du ju applicera till vad som helst. Det är klart att du hellre gör roliga grejer med dina vänner. Sen om du spelar hockey eller jobbar på tidningen eller <laughs> vad det nu är, va? det är. Det handlar ju om hur man mår utanför isen och att man vill ha roligt när man gör. När man då jobbar. Det har väl till och med Erik Martinsson sagt i Vilja Minnes i podden vi hade i ett annat på ett annat sätt när vi intervjuade honom att de har pratat om att dra ihop gamla kompisgänget och, och försöka spela ihop någon gång i Rögle. Mm. Visst vi sa han det? Mm, det vill jag också minnas. och Det finns väl det finns väl mycket alltså många parametrar som är på Rögläs sida för tillfället. Graviteter kan ju vara liksom privat, jag menar att man Eftersom min 13-åring kommer att berätta att Dennis Eberberg ska bli pappa eftersom hans tjej är ganska offentlig så, så kan man, måste man ändå kunna nämna att det är en faktor här. De ska ha barn till, till våren och um, det kan vara en liten pusselbit som, som talar för höglig i det fallet kanske. Mm. Absolut. Ja. Tänk så långt vi kom på. <laughs> ja. Vi slutar på en graviditet 50 ja. minuten. Jag har ju själv inga barn så att jag kände att mina ord när det kommer till graviditeter är ju kanske inte lika många. Ja, men du har bidragit med en jävla tabell istället idag. Vi bidrar på olika sätt här. Ja. Ja. Är vi i mål kanske rent av? Jag tror det. Vi är på ja. nytt tidsrekord i alla fall. 50 minuter och Uff. plus... Ni har till halvtimme nästa vecka. Yep. Men jag vet att ni finns där ute och tycker att det här är skitbra också. Att nu äntligen får ni ett avsnitt som håller hela träningsrundan och inte bara tre fjärdedelar. Men i allians brukar säga att man ska inte ge publiken vad publiken vill ha alltid. <laughs> då blev vi ju oense till slut också då. Nej då. Det är, jag såg den här veckan så gör vi någonting annat nästa. Ja, och alla tre var här hela poddavsnittet igen. Trevligt. Mm. Helt jag vill bara avsluta med att säga att in på hd.se sportsajten och läs in inför derbyt för där finns uh, jättemycket att kika på uh, fram. Helt rätt? Ja. <laughs> jag skulle bara fylla i att det kommer världens största finger också. Nej jag blev bara exalterad. Jag skulle bara säga att, att det kommer i, i gryningen ett mycket fint porträtt som uh, Linus har gjort med en av spelarna i men mycket intressant uh, nyhetsvinkel. Och sen äh, sätter jag och kollega Kent äh, i i Syd lite plus på lagen som också kommer imorgon så att det fint, kommer kommer vara läsning hela vägen fram till vi ähm, så in och ska få premium som ni inte har det. Så in på hd.se och äh, gå ut igen. <laughs> det får bli slutordet. <laughs> ja, tack och hej. Tack och hej. Hej.